de Mostene Botez, 1. prohod. În orașul nostru putrezit în ceață, unde toată ziua cântă ringi, au murit cinci oameni într-o dimineață și i-au dus la groapă morți pe câtești cinci. După aceea, alții s-au pornit să moară care mai de care, câte doi pe ceas. Din locuitorii vii odinioară nu se știe bine câți au mai rămas. Dar așa se întâmplă regulat când plouă. Moare aici o babă, dincolo un domn Ceilalți îl îngroapă pe la ceasul două ca să nu-l trezească liniștea din somn. Merge încet cortegiul funerar Prin ploaie nimeni nu-l roagă să mai stea un pic Și pe strada lungă Trec trăsuri, tramvaie Rudele spășite calcă După drig Ceilalți pe delături Toți își văd de treabă Unul la catedră, altul la proces Rare ori din treacă se oprește o babă Și pe urmă pleacă după interes Doar în deal departe, la eternitate S-a pornit un clopot Ca să-i indispună Batea deznădejde și apustietate, pustietate ia cum mai bate, iauzi cum mai sună Ca un glas de moarte singur în furtună Sună lung să spună zări îndepărtate că a uitat pe semne ce a avut să-i spună Iauzi cum mai sună, iauzi cum mai bate Dar nu se oprește nimeni să-l audă Și la noapte, târgul, încă populat O să-și ducă în spate atmosfera udă Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și cum nimica nu s-ar fi întâmplat...